Не шкодують ні сил, ні досвіду, ні знань, ні життя. Іншої школи вона собі не уявляла. Прощатися нікому не хотілося, і Наталя Олексєєвна сама збуджена і усміхнена розпорядилася принести з радіорубки бобіни, касети і взагалі усю музику, звільнити середину залу від крісел та влаштувати вчительські танці. Олена почула музику в їдальні, куди й пішла набрати води для квітів, подарованих учителям на концерті. Як чудово, удруге за цей день вона клопочеться про квіти. Це добрий знак. Якщо багато квітів, то незабаром у її житті має статися щось дуже гарне, радісне. Хоч би це було те, про що вона й думати собі не дозволяє. Занадто боляче. А від цього бажаніше. Як давно вона бачила його востаннє? Місяць тому, на початку вересня, коли вранці поспішала до школи. Він повернув за ріг будинку та її зник, навіть не помітивши її. Як у неї загупало серце коли того ж вечора на святкуванні дня народження однокласниці Юлі, що вирішили зібрати в себе їхній колишній десятий А, почула від всюдесущої Алки, що, напевно, прийде і він, Славчик, як близький друг Юлиного брата. Олина просиділа весь вечір сама не своя, здригалася при кожнім дзвонику в двері, але він так і не з'явився. Та й у свій власний день народження, 21 вересня, вона все чекала, що він хоча б свисне під вікном, як колись, і викличе її на вулицю. Але чи пам'ятав він про її день народження? Чи знав? За вікнами аж до сутінків було тихо, на лаві ніхто не сидів. «Олена Миколаєвна», – почула вона раптом голос – Олена Миколаївна, хіба ви не йдете танцювати? Поруч із нею стояв учитель їхньої школи, фізкультурник Геннадій Романович, теж молодий, як і вона викладач. Десятикласники називали його між собою зменшувальним ім'ям – Генчик. І це прізвисько дуже йому пасувало, оскільки і зовні, новоспечений учитель фізкультури мало чим відрізнявся від своїх переростків учнів хоча був на два-три роки старший за них. Високий, по-спортивному підтягнутий, Генчик завжди мав веселий настрій і між колегами зажив слави товариського хлопця. «Олена Миколайно, ходімо в зал, я хочу запросити вас до танцю». Генчик подарував Олені Широку по-юнацькому задирикувати посмішку і взяв у руки дві найбільші вази з квітами. «Давайте, я допоможу». «Гаразд, допоможіть, Геннадію Романовичу!» посміхнулася у відповідь Олена. У їхній школі всі вчителі називали один одного на «ви» та на ім'я по-батькові. Школа була нова, дорослі ще не встигли зблиститись, і спілкуватись їм доводилося в основному при дітях. Тільки молоді вчительки, такі як Олена, відразу без церемонії почали звати одна одну на ім'я. Але шкільна традиція – Додавати по-батькові, часом проявлялася і у них. Генчик запримітив Олену серед інших дівчат-учительок уже першого дня, тільки-но побачив. Цілий вересень він так чи інак прагнув триматися ближче до неї, на кожному шкільному заході. То сяде поряд на педраді то напроситься до класу на виховну годину, щоб загітувати дітей серйозно займатися спортом і робити вранці зарядку. А в день олениного народження, про який, незважаючи на метушню перших тижнів роботи, не забула повідомити колегам Наталі Олексіївна, сам напросився піти до квіткового магазину та вручити прекрасній Олені Миколаївні від імені всього педколективу букет яскраво-червоних троянд. Олена, звісно, помітила, що Генчик виявляє до неї підвищений інтерес, але поставилася до цього спокійно, як і до всіх інших спроб молодих людей позалицятися до неї, що траплялося час від часу в її житті. Нікого з них вона не відштовхувала, але нікого й не заохочувала. Просто намагалася бути ввічливою та однаково привітною з усіма. І ось, несучи перед собою величезні букети квітів, Олена з Генчиком зійшли сходами до залу тієї самої миті, коли там залунали мелодії незабутнього шкільного вальсу. І вийшло це так урочисто, навіть трохи помпезно, що Олена збентежилась і тихо сказала Гені, «Давайте скоріше поставимо вази, Геннадію Романовичу